Дурна країна чи країна дурнів. Але у цьому нема нічого образливого, бо справжній дурень вільний і робить все, що хоче. Не кожна з незаймана земля може стати дивною країною. Є ще втрачена країна, безхмарна країна загублених. Дивна країна оточена іншим світом, і туди не дано потрапити нікому, тільки загубленим дітям, птахам і звірам. Дім короля про образ храму, який виникає перше, ніж сама релігія. Вогонь небесний спалює його, бо не сотвори собі кумира. Дім короля різнився від інших лише тим, що стояв трохи вище, на горбку. Діоген. Не той Діоген. Замість бочки у нього піч, замість людей – ліс». Тяга Діогена до лісу випливає з інтуїтивного пошуку джерела сили. Дерева мають силу. Звільнені від людини, вони здатні захопити світ. Вони б відібрали його від людей, якби вміли концентрувати силу. Діоген не міг би стати генератором цієї сили. Саме ім'я його вказує на залежність від Бога. Несуттєво, що Діоген стає деревом наприкінці книги. Це те, що лишилося від нього, коли зникло бідне братство п'ятьох. Безногий гриць. Той, хто живе на міському смітнику. Цим сказано майже все. Неповноцінні люди у всі часи опинялись на смітнику. Гриць стає притулок тим, хто у біді – дорослим, дитині, птахові. Він ні від кого не чекає вдячності, бо є самодостатньою особистістю і не відчуває потреби в чужім співчутті. Вітер це сила. Наша помилка в тому, що ми ставимося до вітру як до неістоти. Але ж Ісус втихомирював бурю на морі. Керували вітрилом гуцули Мольфари, а Карлос Кастанеда вчить, як ховатися від вітру, вмилостивлювати його. Жителі дивної країни досить своєрівно боролись з вітром, вибираючи між себе жертву. Так колись приносили жертву Богові дощу. Стахія і зараз завдає нам величезної шкоди, але ніхто не думає серйозно, що її можна спинити самим лише благанням. Це не Божа кара. Це кара сили. Попросіть вітер, щоб він дав вам змогу дійти додому холодного зимового вечора. Не гнівайте його, не боріться з ним. Все на світі можна втишити ласкою і тільки ласкою. В'язниця Місце де зв'язані наші природні інстинкти? В'язниця, з якої король вивів Базіля, Шептуна, Колоса, Перевізника і Діогена щось на кшалт дому варіятів чи притулку душевно-хворих? Я бачила колись такий притулок. Сонячного дня на веранді грілось два десятки старих ідіотів. А між ними, як квочка, сиділа товста санітарка. Я бачила їхні могилки на цивентарі, що має тисячу років.